Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Жорж Сіменон «Невдача комісара Мегре» Епізод 5. «Стара, яка полюбляє затишок, і молодичка, що любить попоїсти». Не було потреби говорити, хто він, чи показувати на грудний знак. Крізь засклені віконце у дверях зсередини було добре видно, хто дзвонить. Двері одразу ж відчинились, і чийсь голос захоплено вигукнув: "Пан Мегре". Він також пізнав жінку, яка відчинила двері, пускаючи його до жарко натопленої кімнати. Їй зараз уже було років 60, але вона майже не змінилась відтоді, як Мегрев рятував її від халепи. Стара займалась звідництвом і влаштовувала таємні любовні побачення у своєму будиночку на вулиці Нотрдам де лорет За бюро тут правила маленька затишна кімнатка з м'якими кріслами, де на шовкових подушках Муркотіли три персідські коти. Передивившись уважніше до хазяйки, комісар помітив, що її світле від перекису водню волосся трохи пориділо, обличчя і все тіло дещо розпливлись, шкіра стала восколо-жовтою, але загалом роки мало вплинули на неї. Вона звільнила обнес крісел, і коли мегре сів, приязно всміхнулася до нього. «Що вас сюди привело?» «Справи, Розо», – відповів він. «У вас живе така собі Мартіна Жію». Вралося до полудня. Газети ще не встигли надрукувати повідомлення про смерть Фемаля. Мегре було трохи соромно від думки, що ось він уже вдруге того дня виривається на свіже повітря залишивши своїх колег в задушливій атмосфері апартаментів покійного, м'ясного короля. «Сподіваюся, вона нічого не накоїла», – мовила стара і квапливо додала. «Це славна дівчина, дуже лагідна на вдачу. Вона зараз у себе?» «Ні, хвилин п'ятнадцять як вийшла. Вона рано лягає спати і рано встає». Зараз вона, напевно, прогулюється перед тим, як пообідати в Джіко, чи в іншому ресторані по сусідству. Кімнатка дуже нагадувала знайомий комісарові салон на вулиці Ноттердам-де-Лорет. З тією лише відміною, що стіни тут не було прикрашено амурними гравюрами, які там становили частину робочого інвентаря. Роза завжди була мерзлякувата і взимку могла цілими тижнями невилазно сидіти у своїх жарко натоплених покоях, не скидаючи навіть підбитого ватою халата. Вона давно тут живе. Більше року. Що це за пташка? Вони розмовляли однією мовою з півслова розуміючи одне одного. Славна дівчина – який довго не щастило. Вона з дуже бідної сім'ї, народилася десь у передмісті. Не раз казала мені, що в дитинстві часто голодувала. Я їй вірю. Помовчавши якусь мить, вона запитала. Щось недобре? Не думаю. Я в ній впевнена. Можливо, вона не дуже розумна і але надзвичайно лагідна і покірлива. Чоловікам тільки цього і треба. Вона звідала і зльоти, і падіння, особливо падіння. Довгий час вона жила з якимось пройдисвітом, який мало її не вбив. Потім його, на щастя для неї, посадили. Це вона сама мені розповідала, бо жила тоді не тут, а десь біля барб. Випадково вона зустрілась з якимось великим паном, і він найняв для неї номер у мене. Відтоді вона спокійна. Фюмаль саме так. Велике цебе, в нього кілька машин і свій шофер. Він часто тут буває. Іноді не з'являється по кілька днів, а то проводить у неї всі вечори. Він їй багато платить. По-моєму, ні. «Ви ж знаєте, як це буває. Він дає їй стільки, скільки потрібно, щоб прожити, але не більше. В неї є кілька гарних суконь, хутряне манто, дві-три коштовні прикраси. Вони з'являються разом на людях?» «Торопляється. Особливо, коли він обідає в місті з друзями, що приходять з жінками». «У Мартіни є ще хто-небудь? Колись я сама цим поцікавилась. Такі дівчата рідко обходяться без коханця. Я її делікатно розпитала. Від мене важко щось утаїти, але тут я певна, у неї більше нікого немає. Взагалі, вона досить байдужа до чоловіків. А як щодо наркотиків?» Ця не з тих дівчат. А як вона проводить свій вільний час? Сидить у номері, читає або слухає радіо, а найчастіше спить. Вона виходить лише, щоб попоїсти і трохи прогулятися. Потім одразу повертається. Ви знайомі з Фумалем? Я його часто бачила у вестибюлі. Найчастіше він приїздить машиною і залишає шофера чекати а сам іде на гору. Ви кажете, що її можна зустріти в Джіко. Ви знаєте, де це? Маленький італійський ресторанчик. Мегре знав, де це. Це справді був невеличкий, скромний на вигляд ресторан, але він славився своїми стравами з тіста, особливо равіолями, і мав свою постійну клієнтуру. Зайшовши до ресторану, Мегре запитав бармена, "Мартина Жію, вже тут?» В залі сиділо з десяток чоловіків. Бармен показав очима на молоду жінку, що самотня обідала в кутку. Залишивши плащ і капелюх у гардеробі, Мегре попрямував до неї і, зупинившись біля стільця навпроти, промовив, «Дозвольте» і, помітивши її, запитальний погляд додав. «Я мушу поговорити з вами. Я з поліції. Не бійтесь, йдеться лише про кілька довідок. Про кого? Про Шумаля. Про вас». Він повернувся до метродотеля, який саме підійшов. «Принесіть мені пару салатів і спагетті по Міланському». Потім глянув на жінку, яка очманіло дивилася на нього, і пояснив. «Я щойно був у вас на вулиці Етуаль. Роза сказала, що ви, мабуть, тут. Хмаль вмер». Їй можна було дати років 25-28, та в її погляді було щось старече, втома, байдужість. Немов ніщо в житті її вже не цікавило. Вона була досить міцної будови, кремезна, але своїм боязким, полохливим виразом обличчя скидалася на дитину, яку часто б'ють. «Ви цього не знали!» – вона похитала головою, розгублено дивлячись на комісара. «Ви вчора його бачили?» – «Стривайте!» – «Вчора?» – «Так!» Він приходив до мене десь коло п'ятої години. Ви не помітили нічого незвичайного?» Мегре вразила одна деталь. Досі всі, з ким йому доводилося говорити про смерть Фюмаля, не могли, а то й не намагалися приховати своєї радості. Ця подія нікого не засмутила. Більше того, всі немов відчули полегшення. мартина Жію... Навпаки, сприйняла новину серйозно, з тривогою, можливо, навіть з болем. Чи не думала вона зараз про свою долю, про те, що вже настав край її спокійному і безтурботному життю, що знов доведеться повернутися на тротуар, де вона зазнала стільки горя і образ. «Їжте», – промовив до неї Мегре. Сам беручись за вибелку, їла вона якось машинально, і дивлячись на неї збоку, можна було зрозуміти, що саме в наїдках знайшла вона свою найбільшу втіху. Чи не стало це в неї душевною потребою засобом стерти усі згадки про те напівголодне існування, на яке вона була приречена з малку. — Що вам відомо про нього? — тихо запитав Мегре. — Ви справді з поліції? — Ще мить. І вона покличе бармена чи метродотеля, які стежили за їхнім столом. А він показав значок. — Комісар Мегре, — додав він. — Я зустрічала ваше ім'я в газетах, — промовила вона. — То це ви? Я гадала, що ви гладший. Розкажіть мені про Фумаля. Почнімо з самого початку. Де ви його зустріли, коли і як? Більше як рік тому. Де? На Монмартрі. В невеличкому кафе «Бажання». Я стояла біля бару, а він зайшов з друзями, які, мабуть, багато випили. Він не пив. Я ніколи не бачила його п'яним. А далі? Там були й інші дівчата. Один з його друзів покликав Марій. Другий, здається, м'ясник з Лілля, в мою подругу Ніно. З усієї компанії лише він був без пари. Отож він і зробив мені знак, щоб підійшла. Ви, мабуть, знаєте, як це робиться. Я добре бачила, що зовсім його не цікавила. Просто він не хотів відрізнятися від решти. Пам'ятаю, він уважно оглянув мене і сказав, «А ти худа? Мабуть, голодна. Тоді я справді була худа». Не питаючи мене, він гукнув метро до теля і замовив вечерю. «Їж, пей, не кожного вечора тобі пощастить зустріти Фюмаля». Ось як це почалося. Його друзі пішли з двома іншими дівчатами, а він почав розпитувати мене про батьків, про дитинство, про те, як я живу, то що. Він мене навіть не чіпав руками. Потім раптом промовив «Вставай, я тебе відвезу до перестойного готелю». Він провів там ніч, запитав Мегре. Ні, це було біля площі Кліщі. Він заплатив за тиждень наперед і того вечора навіть не зайшов до мого номера. Потім з'явився наступного дня і вже зайшов у номер. Еш, але він був недовго, менше, ніж ви гадаєте. Взагалі він щодо цього був не дуже сильний. Він найчастіше просто розповідав про себе, про свої справи, дружин, як він про неї говорив, скаржився. Мегре не вірив своїм вухам. Розповідай далі. Про це важко розповідати. Він мені так часто про це говорив. Отже, він приходив до тебе тільки для того, щоб поговорити? Не тільки, але головним чином. Можливо. Здається, він багато працював і став великим паном. Це правда? Правда. Він мені, наприклад, казав... «Навіщо мені це все? Ніхто не знає, як я цього всього досяг, і всі мають мене забидло. Моя жінка божевільна. Слуги та службовці тільки й дивляться, щоб щось украсти. Коли я заходжу до шикарного ресторану, то чую, як ззаду шепочуть «Глянь, Те м'ясник. Метродотель приніс спагетті і равіолі Мартіні жію. Вона підняла пляшку к'янті і запитала. «Вам налити?» Їла вона з апетитом, незважаючи на прикру для неї новину. Він казав, що його жінка божевільна, а також, що вона його ненавидить. Він купив графський маєток в тому селі, де народився. Це теж правда? Так. Я, знаєте, не звертала на це великої уваги, Бо була певна, що він просто хоче похизуватися. Він казав, що селяни, як і раніше, називали його м'ясником. Він також купив особняк на бульварі Курсель і запевняв, що він більше схожий на вокзал, ніж на звичайний будинок. «Ти була там?» «Так. У тебе є ключі?» «Ні. Я там була всього двічі». Перший раз тому, що він хотів показати, де живе. Це було ввечері. Ми піднялись на другий поверх. Він мені показав великий салон, свій кабінет, спальню, їдальню, потім ще інші кімнати. Це справді не схоже на звичайний будинок. А на горі живе божевільно, сказав він. Вона, мабуть, стоїть на сходах і шпигує за нами. Я запитала його, чи вона ревнива, а він відповів, що ні, що вона просто шпигує за ним, бо така, в нейманія. То правда, що вона п'є? Так. В такому разі, як бачите, майже все, що він казав, правда. А вірно, що він міг коли завгодно заходити до міністрів без попередження, і що вони духу його бояться. Це трохи перебільшено. Чи не було якоїсь дивної іронії у стосунках між Фемалем та Мартіною? Більше року вона була його коханкою. Він узяв її і тримав передусім для того, щоб було перед тим хизуватись і скаржитись на свою долю водночас. Деякі чоловіки, коли їм тяжко, беруть на вулиці проституток лише для того, щоб вилити їм душу. Фемаль завів собі приватну повірницю, поселив її у комфортабельному готелі, звільнив від усіх турбот, аби лише вона йому вірила, а вона не звертала на це уваги. Їй навіть було байдуже, що він їй розповідає, правду чи вигадки. Їй було байдуже, а зараз, коли його вже нема, вона відчула страх перед ним, бо виявилось, що він справді той, за кого себе видавав. Чи не здавалося вам, що останнім часом його щось тривожить? Що ви маєте на увазі? Він не боявся за своє життя, не згадував про ворогів. Він часто повторював, що не можна досягти могутності, не наживши собі ворогів. Він казав... Зараз вони лежуть мені п'яти, як ті собаки, але вони всі мене ненавидять і будуть страшенно раді, коли я здохну. Потім додавав, а втім, ти теж не краще. Ти б теж хотіла моєї смерті, якби знала, що я тобі щось залишу. Але я нічого не залишу. Коли мене не стане, або коли ти мені набриднеш, «Ти знову опинишся там, де я тебе знайшов!» Це її вже не ображало. Вона вже встигла зазнати і не таких образ. Афемаль давав їй можливість жити, ні про що не турбуючись. І це було головне. «Що з ним таке?» – запитала вона в свою чергу. «Мабуть, серце. У нього було хворе серце. Не знаю». Коли люди несподівано помирають, завжди кажуть «його вбито». Вона перестала їсти і отшманіло глянула на комісара. Лише згодом запитала «де? Коли? Вчора ввечері? Вдома?» «Хто ж це? Оце я й хочу знати. А як це сталося? Його застрелили з пістолета. Можливо, вперше в житті Мартина забула про голод і, відсунувши ще майже повну тарілку, підняла склянку вина і за одним духом випила її до дна. «Таке моє щастя!» – прошепотіла вона. «Він нічого не казав тобі про месьє Жозефа». «Такий плюгавенький стареган?» «Так». «Він називав його злодюгою і казав, що коли б захотів, то місьє Жозеф уже давно гнив би в тюрмі за свої крадіжки. Але він його залишив на службі, бо був певний, що шахраї розумніші за чесних людей. Він навіть поселив його у себе в мансарді, щоб завжди мати під рукою. — А що ти знаєш про секретарку? — Луїзл? — Маль очевидно не таївся перед своєю утриманкою якої він був про неї думки? Він казав, що вона холодна, Честолюбна, скупа, І що вона служить у нього, Аби зібрати якнайбільше грошей. Оце й усе? Ні, між ними щось трапилось. Вона вам не розповідала? Говори. Тим краще, оскільки його вже нема. Вона озирнулась навколо І заговорила тихше боючись, щоб не почув метродотель. Одного дня він покликав її до себе в кабінет і почав удавати, що в нього є якісь наміри щодо неї. Він обмацав її, а потім наказав «Роздягнись». І вона послухалась, здивувався мегре. Він казав, що так, але він навіть не повів її до спальні, а стояв біля вікна, і чекав, поки вона роздягнеться. Коли на ній нічого не залишилось, він запитав, «Ти ще дівчина?» І що вона відповіла? «Нічого». Вона почервоніла, а він ще трохи почекав, а потім каже, «А, ти не дівчина. Тоді годі, одягайся». Мене теж не раз ображали, але спочатку я не повірила в цю історію. Я людина темна, неосвічена. Чоловіки знають, що зі мною вони можуть собі все дозволити. Але що з такою, як Луїза? Коли він не брехав, то після того, як вона одяглась, він показав їй на стілець і почав диктувати листа. «Тебе є, коханець?» Раптом запитав Мегре. Вона заперечливо похитала головою але в той же час глянула на бармена. — Це він? — Ні. — Ти в нього закохана? — Не те, щоб закохана. Він тобі подобається. — Не знаю. — Що я для нього? Замовивши каву, він запитав Мартіну Ти без солодкого? — Сьогодні без. Я так втомила, що піду краще посплю. Я більше вам не потрібна? — Ні. — Іди. Я розрахуюсь. Без мого дозволу з готелю не виходь. Навіть щоб попоїсти? Лише щоб попоїсти. Коли Мегре повернувся на бульвар Курсель, він застав інспекторів за роботою. Хлопці вже встигли пообідати поблизу в якомусь нормандському ресторанчику. На нього чекало кілька новин, але не дуже важливих. Було підтверджено що Роже Гаярден вчинив самогубство і що револьвер не підсунуто після смерті. Його коханка впізнала в ньому ту саму зброю, що зберігалася в квартирі на вулиці Франсуа І. В лабораторії встановили, що пістолетом, знайденим в фемалєвій спальні, ніхто не користувався принаймні протягом кількох місяців, а можливо й років. Люка Повернувся разом з місьєж Жозефом з вулиці Рамбюто і розповів, що там панує безладдя. Ніхто не знає, в якому стані зараз справи, щоб навести хоч абиякий лад. Раніше всім керував сам Фемаль, не відкриваючи нікому своїх планів. До контори він навідувався, коли його менш за все чекали, і службовці жили в постійному страху. Навіть місья Жозеф багато чого не знає, і до того ж, юридично він ніхто його не бояться, хоч ненавидячи не менше, ніж самого хазяїна. Вечірні газети підтверджували це. Майже на всіх красувався великий заголовок вбитом ясного короля, людина, мало відома широкій громадськості. Писали вони, Фемаль одначі відіграв неабияку роль у житті Франції. Далі друкувався список заснованих ним товариств, трестів, об'єднань та філій. Справжня м'ясна імперія. В газетах нагадувалось про те, чого не знав Мегре. Ця імперія мало не впала п'ять років тому, коли якийсь податковий інспектор надумав ссунути носа в справ Фумаля. Скандалу було уникнуто, але в добре поінформованих колах казали, що це обійшлося Фумалю більш як у мільярд, як йому пощастило уникнути широкого розголосу. Газети про це нічого не повідомляли, але давали зрозуміти поміж рядками, що колишній м'ясник із Сен-Фіакра – користувався високою протекцією. — Чи підійме завісу його смерть? — запитувала одна газета. Дехто на горі справді панікував. Урядові телефони всюрте рте надривались від невпинних дзвінків. Сам міністр внутрішніх справ весь час запитував, чи вже виявили вбивцю. Газети поки що не знали лише того факту, що напередодні сам Фемаль звернувся до поліції з проханням захистити його, чи зробив комісар усе, що було в його владі. Він послав інспектора стежити за особняком на бульварі Курсель, але в таких випадках це звичайна річ. Крім того, він сам відвідав особняк, і доручив Ляпоентові з наступного дня супроводжувати Фемаля, куди б той не пішов. Розслідування тривало б. Якби, але хоч він не припустився професійної помилки, Мегре був невдоволений собою. Як він міг піддатись своїй давній апатії до Фемаля, коли його посада вимагає від нього цілковитої об'єктивності? Чи може його здратувало те, що цей колишній м'ясник з'явився після міністрового дзвінка. Раніше міністр не втручався в такі справи. Коли до поліції з'явилась секретарка Луїза Бурже, він ні на мить не засумнівався в правдивості її слів. Він був також переконаний, що історія, якому розповідала йому Мартіна, була невигадана. Фердінанд Фемаль був із тих, кому образити жінку, що раз плюнуть. Не дивно, що секретарка так ненавиділа його і залишалась на службі, сподіваючись зібрати якнайбільше грошей, вийти заміж за Фелікса і купити готель у жені. Чи вдовольнялась вона тим, що заробляла у Фемаля? Адже коли б вона захотіла, то серед фемалєвих конкурентів знайшлось би чимало охочих доплачувати їй за різні послуги. М'ясник казав своїй утриманці, мої слуги та службовці тільки й дивляться, щоб украсти. Чи не мав він рації? Досі Мегре не зустрічав жодної людини, яка б хоч трохи симпатизувала фемалю. Всі залишалися в нього на службі проти волі. Зі свого боку Фумаль не зробив нічого такого, за що його слід було б любити. Навпаки, можна подумати, що він відчував якусь таємну насолоду, викликаючи загальну ненависть до себе. Він бачив її не один день, не один місяць і навіть не один рік і вже міг звикнути до неї. Чому ж раптом учора він прибіг до поліції шукати захисту? Що його злякало? На якого біса йому потрібно було писати анонімні листи до самого себе? А може секретарка Бреше? Тоді хто їх автор? Може в нього раптом з'явився ворог, який був небезпечніший за інших? Чи може просто хтось захотів раз назавжди відкараскатись від нього? Все можливо. Мегре ретельно дослідив не тільки самі листи, а й зразки рукопису Фумаля та Луїзи Бурже. Він навіть звернувся про допомогу до одного з найкращих паризьких спеціалістів. Мегре підійшов до телефону в кабінеті Фумаля і подзвонив у лабораторію. «Мойерс, уже є результати. Перед ним постала затемнена лабораторія і принишклі експерти, які впіялися очима в екран з чорними карлючками літер. Монотонним голосом Мойерс доповів, що на всіх листах виявлені лише три типи відбитків – фемаля, мегре і люка. На першому, крім того, Є відбитки Луїзи Бурже. Це не розходилось з тим, що розповідала сама секретарка, яка відкрила лише перший лист і не торкалася решти. З другого боку це нічого не доводило. Вона була досить розумна, щоб писати ці листи в рукавичках. А почерк? Ми над цим працюємо. Вся складність у тому, що це написано друкованими літерами. Поки що все свідчить за те, що листи писав сам фюналь. В сусідньому салоні тривав опит. Людям влаштовували очні ставки, потім розводили по окремих кімнатах. Мегре перечитував протоколи. Шофер Фелікс. Підтвердив свідчення Луїзи Бурже. Це був невисокий, кремезний чоловік, Чорнявий, з досить нахабним поглядом. Запитання. Ви коханець Луїзи Бурже? Відповідь. Ми заручені. Запитання. Ви спите з нею? Відповідь. Спитайте у неї. Запитання. Ви проводите більшість ночей у її спальні? Відповідь. Якщо вона цього не заперечує, то це так. Запитання. Коли ви сподіваєтесь удружитись? Відповідь. Коли настане час? Запитання. Що ви маєте на увазі? Відповідь. Раніше ми повинні зібрати певну суму грошей. Запитання. Що ви робили до того, як найнялись до пана Фемаля? Відповідь. Працював у м'ясній крамниці. Запитання. Він сам запропонував вам перейти до нього? Відповідь. Коли він купив ту крамницю, де я працював, то помітив і мене, і запитав, чи вмію я водити машину. Я відповів, що мій обов'язок, розвозити м'ясо покупцям. Запитання. Луїза Бурже тоді вже працювала в нього? Відповідь. Ні. Запитання. Ви не були з нею знайомі? Відповідь. Ні. Запитання. Ваш хазяїн рідко ходив пішки? Відповідь. У нього було три машини. Запитання. Сам він не вмів водити? Відповідь ні. Всюди возив його я. Запитання. Навіть на вулицю Етуаль? Відповідь Так. Запитання. Вам відомо, з ким він там зустрічався? Відповідь З своєю кралею. Запитання. Ви знайомі з нею? Відповідь. Я їх возив. Вони іноді відвідували ресторан на Монмартрі. Запитання. В останнім часом Фюмаль не намагався обійтись без вас?» Відповідь. «Не розумію». Запитання. «Ну, скажімо, не просив підвезти куди-небудь, а потім пересідав на таксі?» Відповідь. «Я такого не помічав». Запитання. Він ніколи не наказував зупинитись перед поштовим кіоском або паперовою крамницею. Чи, може, доручав купити паперу для листів? Відповідь – ні. В одному місці було таке. Запитання. Ви вважаєте його добрим хазяїном? Відповідь – добрих хазяїв не існує. Запитання. Ви його ненавидите? Мовчанка. Запитання: чи була Луїза Бурже в інтимних стосунках з паном Фумалем?» Відповідь: коли б цей кнор лише спробував зачепити її, я б йому показав. Запитання: він не пробував? Відповідь: ні, і тим краще для нього. Запитання: ви його обкрадали? Відповідь Пробачте. Запитання нас цікавить, чи не привласнювали ви частину грошей, що відпускались на пальне, на ремонт тощо. Відповідь Бачу, що ви його не знали. Запитання. Він був заощадливий. Відповідь Більшого гнилоїда я не бачу. Запитання. Отже, ви не мали жодних прибутків, крім платні. В справі Луїзи Бурже мегре прочитав. Запитання. Ваш хазяїн ніколи не пропонував вам спати з ним? Відповідь. Для цього він мав окрему дівчину. Запитання. Він не перебував в інтимних стосунках з дружиною? Відповідь. Це мене не стосується. «Запитання. Вам ніхто не пропонував грошей за те, щоб ви впливали на пана Фумаля або, скажімо, повідомляли про його плани?» «Відповідь. Він не піддавався нічиєму впливу і нікому не довіряв своїх планів». «Запитання. Скільки ще років ви сподівались служити в нього?» «Відповідь. Якнайменше». Жармен, та з прислужниць, яка прибирала кімнати, була родом із Сен-Фіакра, де ще й досі жив її брат. Колись він був половинщиком у графа, але після того, як Фемель купив маєток, їм обом довелось наймитувати. Запитання. Як ви опинилися в цьому будинку? Відповідь. Я була вдова і працювала у брата. Коли пан Фумаль купив ферму, він запропонував мені переїхати до Парижа. Запитання. «Ви були тут щасливі?» Відповідь. «Коли я була щасливою?» Запитання. «Ви любили хазяїна?» Відповідь. «Він нікого не любив». Запитання. «А ви?» Відповідь. «В мене немає часу думати про це». Запитання. Ви знали, що брат пані Фемаль часто ночує на третьому поверсі? Відповідь. Це мене не стосується. Запитання. Вам ніколи не спадало на думку, що про це слід сказати хазяйнові? Відповідь. Хазяйські справи нас не обходять. Запитання. Ви сподіваєтесь залишитись служити у пані Фемаль? Відповідь. Я працюватиму так, як працювала все життя. А робота завжди знайдеться. На столі задзвонив телефон. Мегре зняв труп. Дзвонили з комісаріату на вулиці Местер на Монмартрі. Ми затримали того типа, якого ви шукаєте. Кого саме? Еміля Латена. Він був у бістро біля площі Кліщі. П'яний? Як дим. Він нічого не розказував. Нічого. Привезіть його до сюрте. Зараз я там буду. Автоматичного пістолета, з якого було вбито Фемаля, і досі не знайшли. Хоч уже обшукали весь будинок. Сидячи в одному із крісел в стилі Ренесанс. Мсіє Жозеф нервово гриз нігті, вже втретє чекаючи допиту.